kulullah wa iza nadu musafa saudara-saudara kaum muslimin yang kami cintai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenankanlah kami gerakan sunniyah untuk masyarakat islami hasmi sebuah gerakan dakwah kebangkitan menyampaikan pesan singkat dan ajakan ini. Kejayaan dan kecemerlangan dunia yang membahagiakan ada pada penitian jalan yang lurus, jalan wahyu ilahi. Semua jalan selain jalan itu adalah jalan kesengsaraan yang selalu dibanjiri oleh arus derita. Hal itu adalah Tatanan dasar kehidupan sejak terciptanya kehidupan ini, tatanan yang tak akan berubah sepanjang masa, penyelisihannya adalah bencana yang besar. Tanpa sedikit pun mengurangi nilai-nilai kemuliaan yang ada di negeri ini, kita akui bahawa kondisi penyelisihan jalan ilahi yang lurus, siratul mustaqim, di negeri kita dewasa ini sudah sangat memprihatinkan sekali kesyirikan-kesyirikan, kepalsuan-kepalsuan, kerusakan akhlak, pembangkangan besar-besaran terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh bidang kehidupan dan lain-lainnya sudah menjadi bagian yang besar dari kehidupan masyarakat kita. Masyarakat kita dipenuhi oleh kenistaan-kenistaan, korupsi, judi, miras, porno aksi, penindasan-penindasan, tahayyul, kepalsuan-kepalsuan, dan lain-lain. Semua itu akan bahkan sudah menyebabkan bencana-bencana yang terus-menerus menimpa kita, banjir, dan banjir lagi, gempa, Letusan Gunung Merapi Bermacam-macam penyakit, bencana-bencana itu tak akan pernah berhenti sampai semua kita terbinasakan, kecuali bila kita mau bangkit kembali meniti siratul mustaqim. Islam yang murni Yang tidak tersusupi oleh ritual-ritual palsu Karangan tangan-tangan kotor para penoda Sampai kita bertekad meninggalkan kenistaan-kenistaan itu Dengan demikian Bukan hanya keselamatan dunia saja yang dicapai Tetapi juga kebahagiaan akhirat Yang pada hakikatnya adalah tujuan kita yang utama Mari bergabung dengan Hasmi Berupaya membentuk masyarakat yang Islami Demi meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat Jalan yang kami tempuh untuk tujuan ini adalah Jalan dakwah yang damai dan tenteram Kami memilih strategi dakwah Karena demikianlah strategi para Rasul Kami menolak strategi kekerasan yang hanya melahirkan kekacauan Ketakutan dan kerusakan Strategi seperti ini tidak bisa melahirkan sebuah kebangkitan. Dengan dakwah yang benar, untuk meniti manhaj yang benar, kami yakin kita akan sanggup membentuk jaringan orang-orang yang bertekad untuk meniti jalan yang lurus terlepas dari tingkatan keislaman masing-masing. Jaringan yang terus menerus dibina secara islami adalah embrio sebuah masyarakat islami. Tak usah ragu untuk menjadi anggota. Tak ada syarat apapun juga. Anda tak akan terbebani oleh beban apapun juga. Kami akan memberitahu tentang kegiatan-kegiatan kami dan anda bisa mengikuti jika anda menghendakinya. Dan tidak ada pertanyaan, mengapa tidak mengikutinya? Semua tanpa beban. Semua hanya ketentraman. daftarkan diri Anda sebagai anggota sekarang juga dengan format nama tanda pagar kota tanda pagar kecamatan tanda pagar tahun lahir tanda pagar jenis kelamin tanda pagar nomor HP kirim ke 082113114200 atas nama DPP Hasmi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesudian Anda menyimak pesan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.